«Ну, то починай, краченку, а ми послухаємо!» Богдан спочатку і слова не міг мовити. В горлі пересохло так, що язиком не повернеш. Але, усвідомивши, що від цього залежить його і семенове життя, зібрався на силі і хрипко почав розповідати. Січовики вислухали, чухаючи потилиці. Якщо поміркувати, то, може, і правда, адже хто його зна? Всяк на світі буває, але ж непевно якось. «Що тепер скажете, браття?» підвів руку кошовий отаман. «Саме зараз маємо думку скласти і до рішення прийти спільного. Міркуйте і зважайте добре, бо якщо невинного стратимо, Гріх нам буде перед людьми і перед Богом. Завагалися на мить козаки, але тут наперед знову виступив сивий ковзар. «Дарма захищаєш цього Яничара, батьку. Милий він тобі чи ні, а чужинцем є, чужинцем і залишиться». Спокійніше стратити, аніж татарського вивідача на Січі мати. Кари йому. Кари, кари. підхопили козаки, і голос Богданових друзів загубився в тому ревищі. У розпачі глянув Креченко на сірка, але той лише похитав головою, мовляв Не моя воля, хлопче. Похилив юнак голову на мить, та все ж переміг себе і, виструнчившись, гукнув, що сили ваша воля, панове товариство, але я правду кажу, щиру правду. Чим хочете, можу заприсягтися, та ви все ж одно не повірите. Хай на вашій совісті моя смерть буде, бо я сказав вам правду брешеш, крикнуло кілька січовиків. Брешеш собаку. А так і правду, розлігся раптом ще один голос, і всі на мить отетеріли. Наперед вийшов вставний, добре одягнений козак і вклонившись товариству, провадив далі. Запізнився я, братове, та хвала Богові, ще встиг не дав згубити невинну душу. Все, що казав зараз цей яничар, чу і підтверджую, таки правда. А тобі щира дяка, лицарю, низько вклонився занімілому від подиву Богданові. За те, що доньку єдину врятував, не допустив безчестя і смерті, життям своїм ризикуючи. Це ще не доведено. Вигукнув хтось, сказати можна все, що завгодно. «А що треба доводити?» – легко всміхнувся козак, погладжуючи уса. «Що ж, браття, доводити, коли донечка моя Оксана жива та здорова Богу дякувати?» Визволилася таки з пекла Бусурманського. «Всі вуха мені ці жінки протуркотіли про Богдана Крайченка». «Як?» – не своїм голосом скрикнув Богдан. «Жива Оксана? Де ж вона? Де?» «Береже тебе Бог, хлопче!» – повернувся до нього козак. «У сорочці народився не інакше, бо ж стільки від тебе смерть відступала, що ой-ой!» Максим перепілка я, коли не здогадався. «Оксанка моя!» З другою, своєю рятівницею, вибралася з Криму клятого. Але треба ж було такого лиха, що нарвалися знову на татар уже на своїй землі. Та Бог милосердний не дав дівчині від горя розуму втратити. Саме нагодилися ми з хлопцями, ну й дали бусурманам доброго прочухану, а ясир, звісно, звільнили. «Як побачив же я свою Оксану, думав із божеволею від щастя. Отакої!» – махнув раптом рукою козак, відвертаючись. Кляте око взяло та й запорошило. «Та хто ж з Оксаною був, дядьку?» – не заспокоювся Богдан. «Яка ще рятівниця?» а та, до котрої ти її посилав, хлопче, Соломія. Розповіла мені знахарка, що доньку свою єдину втратила, а оскільки грамоту ханську якраз викупила та до Оксанки моєї прикипіла, то й вивезла дівчину з Криму. Грамота ж бо на двох була написана. «Та все тобі потім Соломія з Оксаною самі розкажуть», Головне Богдане нагодився я вчасно. Почув бо, що ви, братчики, привезли двох полонених яничарів, ну і вирішив поглянути на нових гостей. Втім, що гріха таїти, сам би не зібрався і навіть не подумав би нічого».